На веснограя збирався люд з усіх усюд до витича. Віз хто, що мав на ярмарок, щоб показати своє твориво та подивитися чуже, щоб віддати дещицю від праці своєї на землі чи в лісі, чи, може, від бортництва або полювання та добути товару для потреби свого роду племені. А треба було ой, як багато! Жінкам бажалося оксамитів та шовків заморських на миста або коралового, вишиванок бісерних, стрічок мерехтливих. А дівчатам, та вже й годі казати, батьки не мали б спокою, аби повернулися з торговища Витицького без гостинців та дарунків. А хлопці вимагали бронзи візантійської для стріл, кольчуг дрібнотканних з тонкого дроту, легких у поході, мечів двосічних гарту тужавого збруй для коней бойових, бо ж все те потрібно було щоднини. Не залишали у спокої селищ слов'янських, яровицьких, наїзники східні, степові та й володарі гірські з заходу тривожили часто, грабували, забираючи в полон юнаків, жінок та дівчат, а то й залишаючи свої кості побід грізними городищами». Одного разу налетіла зі сходу, зашумувала хвиля чужинецьких воїв. Були вони дикі, безжальні, шалені. Чорні очі у вузьких щілинах по світилися мужністю й жорстокістю, на широких бронзових лицях ніколи не з'являлася усмішка. Кінь, меч, аркан, праща, лук зі стрілами та волохата напітка більше нічого не було у володінні кожного напасника. Їжу вони забирали у поневолених, полону не визнавали, всіх рубали до ноги, від малого до старого, залишали самих юнаків, щоб поповнити своє військо, і то лише в разі беззастережної згоди зректися себе і прийняти закон вічного винищення й походу. Що їх вело, куди, навіщо, цього не відели і вони самі, як не знає стріла, куди спрямувала її могутня рука воїна. Димні знаки попередили яровитів про напад. Дружини воїв згуртувалися за дерев'яними заборолами Вітича, та на цей раз не допомогло городище, ані стріли, ані мужність захисників. Вороги лізли на стіни, мов дикі коти, нехтуючи життям, зневажаючи смерть, рубалися з яровитами люто бризкаючи жовтою слиною і навіть конаючи в смертельних судомах, скреготали зубами, спопиляючи ненависними поглядами своїх супротивників. Витечу пав під страхітливим ударом. Заборола вежі, житла яровитів, палахкотіли шаленіючими смолоскипами. Всі захисники городища були перебиті, дітей, жінок та старих дідів – Переможці кидали в багаття, а одібрали для себе лише з двадцятеро юнаків, поміж ними і молодого кореня. Їх посадили на коней, прив'язавши ноги до стремен. День і ніч прямували на захід. На другий вечір отаборилися, запалили вогнища, юнаків Яровицьких розв'язали, дали кожному покусню рисячого м'яса. Хлопці відверталися, м'ясо смерділо, їх вивертало. Проте вороги, грізно оскалюючись, силою запихали їм до рота криваве місиво, змушували колтати. Кілька хлопців не витримали, накинулися на своїх мучителів і впали під ударами ножів. Корінь витримав, став злий і затятий, збагнув, що це єдиний вихід, лишитися живим, вирватися з дикого кільця ворогів. Кочовикам сподобався могутній широкоплечий юнак. Незабаром його взяв під свою руку один з вождів наймення Каратай. Під час нападів на селище і городище корінь був завжди поруч Каратая і дивувався його люті, шалої і завзяттю. І здавалося кореню, що нема в світі сили, яка б зупинила чуженецьку кривову орду Східних розбійників. Одного разу ввечері, коли вояки, втомлені цілоденним боєм та різаниною, запалили в гірській долині багаття, корінь запитав Каратая «Де розпряжуть бойових коней вої Каратая?»